Tizedik fejezet. Az Avenger abban a pillanatban észrevette a Millennium falcon amikor a teherhajó kiszökött a hatalmas aszteroida kráteréből. És attól a pillanattól kezdve a pirodalmi hajó újult erővel folytatta az üldözést, vakító tűzesőt árasztva a menekülő teherhajó felé. Masszív testével fityet hányva a záporozó mennyköveknek, a csillag romboló egy másodpercre sem tévesztette szem elől a kisebb hajót. A Millennium Falcon sokkal mozgékonyabb lévén a másik hajónál szemfényvesztő ügyességgel kerülgette a feléje viharzó nagyobb szikladarabokat. Egyelőre megőrizte kezdeti előnyét az Avengerrel szemben, de nyilvánvaló volt, hogy a makacsul követő hadihajó nem fog egy könnyen lemondani a zsákmányról. A Millenium Falcon röppájáján hirtelen feltűnt egy aszteroida óriás, és hihetetlen sebességgel száguldott a teherhajó felé. A Falcon fürgén oldalra dőlt, el az útból, és az aszteroida elzúgott mellette, hogy aztán ártalmatlanul ízeke robbanjon az Avenger oldalán. Hans Solo látta az előső kajutablakkon a felvillanó robbanás viszfényét. Úgy tűnt, Ültözőjük tökéletesen sebezhetetlen. De hánnak most nem volt ideje arra, hogy párhuzamot vonjon a két hajó között. Erejét teljesen lekötötte, hogy kézben tartsa a falkont, amelyre csak úgy záporozott a birodalmiak ágyű tüze. Leila hercegnő feszült figyelemmel lest a fekete űrben felvillanó aszteroidák és az ágyülövedékek fénycsóváit. Újjai görcsösen markolták a pilóta ülés karfáját. Már minden ellenük szólt, Leila csöndben reménykedett, hogy élve kikerülnek ebből a pokolból. Sripiu, aki nagy gonddal tanulmányozta a nyomkövető monitoron vibráló képeket, most Hánhoz fordult. Látom az mező szélét, uram, jelentette. Kitűnő, felett neki Hán. Amint... Kievíc kélünk innen, fénysebességre kapcsoljuk a öreg lányt. Úgy rém lett, kétsége sincs afelől, hogy perceken belül fényévekre maguk mögött hagyják az üldöző csillagrombolót, hiszen megjavították a hiperhajtóművet, és most már nincs más hátra, mint hogy kiúsanak ebből az aszteroidamezőből a szabad űrbe, aztán hús. Elporzanak a biztonságot ígérő messzeségbe. Izgatott vukivakkantás hallatszott, mert az ablakon kitekintő csubakka észrevette, hogy a kénkövek sűrűsége már is alábbhagyott. Szökésről Szökésről azonban szó sem lehetett, mert az Avenger csökkentette a kettejük közötti távolságot, lézerágyaiból iszonyatosan megszólta a fákont, amitől a hajó hánykolódni kezdett, és oldalra billent. Hán villám gyorsan igazított a kapcsolókon, és visszahozta a hajót az egyenesbe. A következő pillanatban a Falcon kitört az aszteroidamezőből, és belépett a békés, csillagokkal petjezett mély űrcsendjébe. Csubakka felnyerített örömében, hogy végre kikeveredtek ebből a halálos zivatarból, de alig várta már, hogy a csillagromboló is eltűnjön a hátuk mögül. – Szívemből szólsz, Csubi! – csatlakozott hozzá Hán. Pucoljunk innen! Fénysebességre felkészülni? Most az egyszer őket éri meglepetés. Kapaszkodjatok! Mindenki megfeszítette magát, amikor Han megrántotta a fénysebesség kapcsolót, de a meglepetés a Millennium Falcon legénységét, s legfőképp kapitányát érte, amikor, mint már annyiszor, megint csak nem történt semmi. Semmi. Han kétségbe esetten újból megrántotta a kapcsolókart, a hajó, Tovább haladt a fény alatti sebességen. De hát ez nem járja! kiáltott föl Han, és kezdett pánikba esni. Csubakkal dühöngöd barátjával és kapitányával szemben, ritkán veszítette az önuralmát. De most az egyszer teljesen magánkívül volt, és üvöltötte, válogatás nélkül szórta átkait Han fejére. Ki van zárva? válaszolta neki Han védekezően, és közben gyorsan leolvasta a számítógép kiírásait. Tudom, hogy ellenőriztem a kapcsoló áramköröket. Csubakka megint mérgesen vakkantott. De hát mondom, hogy nem az én hibám. Volt biztos, hogy ellenőriztem mindet? Lejlából mély sóhaj tört föl. Tehát a fénysebességről lemondhatunk, kérdezte olyan hangon, amelyből kiérződött, hogy erre a katasztrófára is számított. Uram! vágott a szavukba szrépjó. Most veszítettük el a hátsó védőpajzsunkat. Még egy közvetlen találat a hátsó fertájunkra, és bezughatjuk a boltot. Nos, mondta Leila, és a Millennium Falcon kapitányára meredt. Most mi lesz? Hán tudta, hogy egyetlen lehetősége maradt. Az Avenger is kiérte az aszteroida mezőből, és most már rohamosan felzárkózott mögéjük úgy, hogy... Szóba se jöhetett, hogy Hand kiértékelje a számítógép kiírásokat, és valamiféle programot készítsen. Nem lehetett más, az ösztöneire hallgatva kellett döntenie, tényleg ez volt az egyetlen lehetőségük. Meredek, dőlés, és Csubi adta ki a parancsot, és pilótájára nézve meghúzott egy kapcsolókart. Fordítsuk meg ezt a deregét. Még Csubakka sem fogta föl, hogy mi a szándéka a Zavartan vakkantott egyet, mint aki nem biztos benne, hogy jól hallotta az iménti utasítást. – Világosan beszélek? Nem? – üvöltötte hán. – Teljes forduló! Minden energiát a melső védőpajzsba! Ezúttal nem lehetett kétség, hogy mi a parancs, és bár Csubakka továbbra sem értette, hogy mire jó ez az öngyilkos manőver, engedelmeskedett. A hercegnél csak hüledezett döbbenetében. – csak nem akarja megtámadni őket, dadogta hitetlenül. Így aztán már végképp semmi esélyük az életben maradásra gondolta. Lehet, hogy hán tényleg megőrült. Szíp jó, aki időközben néhány számítást végzett számítógép agyával, most odafordult szólóhoz. Uram, ha szabad rámutatnom, a birodalmi csillagromboló ellenintézet közvetlen támadás túlélési esélye, Csubakka rámorult az aranyszínű robotra, és szlípjó nyomban befogta a száját. Nem akadt senki a fedélzeten, aki kíváncsi lett volna a statisztikai adatokra, kivált kép, mert a Falcon már is meredekfordulóba dőlt, és megváltozott pályáján egyenesen a birodalmi ágyúk elsöprő tűzförgetege felé tartott. Szóló feszülten figyelte a hajója röptét. Egyedül az ő kezében volt most a Falcon sorsa, minden azon múlott, sikerül-e kikerülnie a birodalmi hajó felől pukkanva záporozó lövedékeket. A terhajó ide-oda szökkent, hogy hán, még mindig a csillagromboló felé tartva, kerülgette a robbanásokat. Kicsiny hajóján még a leghalványabb elképzelése sem volt senkinek, vajon mi lehet kapitányuk terve. – Túl alacsonyan jön! – Kiáltotta a birodalmi hajó első tisztje, bár nem egészen hitte személynek. Nida kapitány és a csillagromboló legénysége odarohant az Avenger parancsnoki hídjára, hogy lássák a Millennium Falcon öngyilkos röptét, miközben az egész hatalmas birodalmi hajón visszhangzottak a riadót jelző szirének. Egy ilyen kisméretű teherhajó nem sok kárt tehetett a csillagromboló törzsében, de ha a parancsnoki híd ablakait találja telében, a repülés irányító szinten nem sokat maradnának életben. A monitor figyelő tiszt rémülten jelentette, amit észlelt. Nem tudjuk elkerülni az ütközést. Pajzsok fönn? kérdezte Nida kapitány. Ez megőrült. Fedezékbe! be! üvöltött az első tiszt. A fákon egyenesen a parancstoki híd ablakának tartott. Az Avenger teljes tisztikara rémülten a padlóra vetette magát, de az utolsó pillanatban a teherhajó élesen felhúzott. Aztán meg... Nida kapitány meg a többi tiszt óvatosan fölemelte a fejét. Odakint nem látszott más, csak a békés csillagóceán. A monitorok kövessék őket, adta ki a parancsot Nida. Ezek képesek, és újra jönnek. A monitor figyelő tiszt megkísérelte befogni a terhajót, de a képernyők üresen vibráltak. Különös! dörmögte. Mi lesz már? kérdezte Nidei, és odalépett a tiszt háta mögé, hogy maga is végignézze a nyomkövető monitorokat. A hajó nincs rajta egyik monitorunkon sem. A kapitány megzavarodott. De hát nem tűnhetett el csak úgy, Elképzelt ő, hogy egy ilyen csöbb kis hajónak álcázó berendezése legyen? Ki van zárva, uram? válaszolt az első tiszt. Inkább az a valószínű, hogy sikerült nekik fénysebességre kapcsolni az utolsó pillanatban. Nida kapitány érezte, hogy dühe a tanástalanságával együtt nő. Minek támadtak akkor, hiszen simán hiperbe mehettek volna, miután kijöttek az mezőből. Akár így, akár úgy, uram, nálam semmi nyomuk, felelte a nyomkövető tiszt, mert még mindig képtelen volt befogni a Millennium falcon a képernyőire. Az egyetlen logikus magyarázat, hogy fénysebességre kapcsoltak. A kapitány összeomlott. Hogy az ördögbe tolhatott, kivel ez az átkozott teherhajó? Egy szár segéd közeledett. Uram, véderlovak helyzetjelentést kér az üldözés állásáról, jelentette. Mi lesz az üzenet? Ída megpróbált lelket önteni magába. Megbocsáthatatlan hibát követett el, hogy elengedte a millenium falkont, amikor már csak karnyújtásnyira volt. De tudta, nincs mentsége, jelentenie kell védernek a kudarcát. Beletörődött a megváltoztathatatlanba, mindegy, akármilyen büntetést tartogasson is számára a fekete Engem terhel a felelősség a történtekért, mondta. Készítsék elő az átkeli hajót, amikor ér bennünket lovak hajója, át akarok menni hozzá, hogy magam kérjek elnézést. Fordítsák meg a hajót és kutassák át még egyszer a körzetet. Akár egy lassan ébredező óriás az Avenger végrehajtotta a fordulót, de a Millennium Falconnak még mindig nem volt se hírese a hangva. Lúk mozdulatlanul feküdt a sárban, s a feje fölött akár a legyek két izzó gömb lebegett. Tehetetlen gazdája mellett ott állt védelmezően egy hordótestű kis robot, és időnként kinyújtotta valamelyik pótkarját a levegőbe, mintha szúnyogokat akarna elhessegetni. De a táncoló fénygömböcskék minduntalan félre szökkentek a robot karja elől. Ártudító Lúk ernyetten hevelő teste fölé hajolt, és fütyögve próbálta magához téríteni. De Lúk, aki ájult kábulatba, zuhant az energia ütéseitől, nem reagált. A robot Yoda felé fordult, aki most is ott üldögélt egykedvűen kedvenc fatönkén, és mérgesen csipogva szidalmazni kezdte a Jedi mestert. De az rá se hederített, így hát árú megint csak lúk felé fordult. Elektronikus áram körei azt sugalták neki, nem érdemes apró kis neszzeivel próbálkoznia úgysem sikerül lúkot fölélesztenie. Artu fémtestében automatikusan működésbe lépett egy vészmentőrendszer, rendszer, a robot kibocsátott egy parányi elektródot, és lúk melkasára tapasztotta. Aggodalmasan csipogva Arthur enyhe elektromos töltést gerjesztett, éppen csak olyan erőset, amely képes lesz förrázni luke az eszméletlenségből. A fiatal ember melkasa megemelkedett, és Luke összerezzenve magához tért. Az ifjú Jedi vendég kábultan bámult, aztán megrázta a fejét. Körül pillantott és közben a vállát dörgölte ott, ahol joda távirányítható gömböcsköi eltalálták. A szeme sarkából észrevette, hogy a gömbök még mindig ott lebegnek a feje fölött, és elkomorodott. Aztán hallotta, hogy Joda vidáman vihogni kezd valahol a közelben, és feléje fordult. – Koncentráció mi? – kacagott Joda, és barázdált arcáról lerít szertelen jókedve. – Koncentráció! – lók nem volt abban a hangulatban, hogy viszonozza a mosolyt. – Én meg még azt hittem, hogy csak... Kábításra vannak beállítva azok az edzőgolyók, kiáltott dühösen. Úgy is van, felelte Joda, és kitűnően mulatott. Jóval erősebbre vannak beállítva, mint amihez én szokva vagyok, mondta Lúk sajgóvállal. Az semmit sem számítana, ha benned áramolna az erő. Oktatta őt joda. Akkor ugornál magasabbra! – Akkor mozognál gyorsabban? – kiáltotta. – Magadat kitárni az erőnek? Azt neked kell! A fiatal embert már-már már teljesen elborította a keserűségét ettől a kíméletlen gyakorlatozástól, pedig még nem is olyan régen kezdett hozzá. Korábban azt hitte már, csak egyetlen lépés választja el az erőtől, de a kudarcok egyre szaporodtak, és most már kezdte érezni, messze van még tőle. Joda mekegő szavaitól most mégis talpra szökkent. Elegen volt már a véget nem érő várakozásból, torkig volt a sikertelenséggel, és egyre ingerültebbé tették Joda rejtélyes utasításai. Luke fölkapta a sárban heverő lézerkardját, és gyorsan bekapcsolta. Ártuditú halára váltana rémülettől, futva keresett védelmet. – Na most megpróbáljuk! – kiáltotta Lúk. Kész vagyok, érzem az erőt. Gyertek csak, kis nyavajások! Luke villámló szemmel megragadta a fegyverét, és a távirányítható gömböskék felé indult. Azok nyomban arra pördültek, és lebegve megálltak Joda feje fölött. – Nem jó, nem jó! – sopánkodott a jedi mester, és mérgesen csóvált a deres fejét. – Nem ez kell! Te most érzel dühöt? – de hiszen mondom, hogy érzem az erőt, tiltakozott heves a lók. Nem, te érzed dühöt, félelmet, agressziót. Figyelmeztette joda. Ezek az erős sötét oldalához tartoznak. Persze, ők jönnek könnyedén. Ingerelnek harcra, óvakodjál te tőlük, óvakodjál, mert nagy árat fizetsz a hatalomért, amivel ők felruháznak. Lúk leengedte a kardját, és zavartalan pillantott Jodára. Nagy árat? kérdezte. Ezt hogy érted? A sötét oldal hívogat, mondta ünnepélyesen Joda. De ha egyszer elindítja téged az ösvényen, egész sorsod irányítását kapja a kezébe. El fogja emészteni tégedet, akár csak obi van tanítványát. Lúg bólintott. Most értette, kire céloz Joda. – Véder lovagra gondolsz, – mondta. Luke eltűnődött egy pillanatig, aztán megkérdezte. – A sötét oldal erősebb? – Dehogy, dehogy. Csak fürkébb, könnyebb, csábítóbb. – De miképpen különböztethetem meg a jó oldalt a rossz oldaltól? – kérdezte Lúk, elbizonytalanodva. Tudni fogod, felelte Joda. Ha majd békesség tölt el, nyugalom és passzivitás, a Jedinek az erő, tudás. Sosem használja a támadásra. De miért nem? kérdezte Lúk. Elég, semmi miért. Nem mondok többet. Verd ki fejedből összes kérdések. Higgadj le, béke költözze beléd. Joda hangja elhalt, de szavainak hipnotikus hatása volt Lókra. Az ifjú tanítvány abbajta az ellenkezést, fokozatosan fölengedett, testét és szellemét nyúhalom szállta meg. Jól van, mormolta joda, szép nyugodtan. Lúk szeme lassanként lecsukódott, hogy a fejéből kiűzte a figyelmét elterelő gondolatokat. Fogad magadba! Lúk nem hallotta, inkább érezte Joda a ringató hangját, amelyet mohón, szivacsként cippantott magába az agya. Kényszerítette magát, hogy a mester szavai szárnyán a magas emelkedjen, bárhová vezessen is a röptük. Engedd el magad! Amikor Joda úgy látta, Lúk annyira ellazult, hogy többre már nem képes a jelenlegi szinten, a kis Jedi alig észrevehető finom mozdulatot tett. A két távirányítható gömböcske abban a szempillantásban lecsapott és közben kábító sugarat löveltek a fiatalember felé. Ugyanabban a pillanatban magához tért lúk és bekapcsolta a fénykardját. Talpra ugrott, és csak is összpontosított figyelmére bízva magát, egymás után kivédte a sugarakat. Félelem nélkül állta a támadást, és különös kecsegéssel tért ki, és szökkent ide-oda a sugarak útjából. Amikor fel a levegőbe, hogy elhárítsa valamelyik gömböskel lecsapó sugarát, sokkal magasabbra emelkedett fel a talajról, mint bármikor korábban. Nem volt egyetlen fölösleges mozdulata sem, csak a szabálytalan időközökben feléjelövelő sugárnyalábokra koncentrált. Aztán amilyen váratlanul kezdődött a támadás, Ugyanolyan váratlanul a gömböskék egyszerre csak visszavonultak. A csillogó labdacsok újból elfoglalták előbbi helyüket mesterük feje fölött. Ártudító, ez az elmaradhatatlan kibic, elektronikus sóhajt hallatott, aztán rosszallóan megcsóválta a kupolás fényfejét. Lúg büszkén elvigyorodott és odára nézett. – Te haladol egészen jól, fiatal barátom! – ismerte el a Jedi mester. Szépen erősödsz, de apró termeti oktatójától ennél több dicséretre nem futotta. Lukeot valóságos diadalmámor töltött el, hogy ilyen csodálatosan halad. A várakozóan nézett Jodára, további elismerő szavakat lesve, de Joda nem mozdult, és egy szót szólt, Csak ültött Némán, Aztán egyszerre csak újabb, Két gömböcske szökkent a levegőbe A háta mögül, És alakzatot formált az előző kettővel. Luke Skywalker Boldog vigyora, lassan lehervadt. Két fehér vértbe bújt Ruham osztagos, fölemelte Nída kapitány Élettelen testét Darth Vader birodalmi csillagrombolójának padlózatáról. Nída a lelkemélyen tudta, hogy alig nem halállal kell bűnhődnie, amiért elszalasztotta a Millennium falkont. Tudta azt is, hogy elkerülhetetlenül jelentést kell tennie Védernek a helyzetről, és formálisan bocsánatot kell kérnie. De hát a birodalmi hadseregben nem járt kegyelem a védkesnek, és Véder, amint az várható volt, undorodva adta meg a jelt a kapitány kivégzésére. A fekete lovag most elfordult, hogy fogadja Piet admirálist és másik két kapitányát, akik a legújabb helyzetjelentésekről akartak beszámolni nekik. Véderlovag, mondta Piet, hajóink teljesen átkutatták a kérdéses űrkörzetet, de semmit sem találtak. A Millennium Falcon minden kétséget kizáróan fénysebességre váltott, mostanára már alig, ha nem való a galaktika túlaldalán jár. Véder csak sziszegni tudott a légrostéján keresztül. – Minden egységnek riadó! – adta kezutasítást. – Számítsák a legutolsó rep pályájukból adódó összes lehetséges pályagörbét, és szórják szét a flottát. Minden egyes hajó induljon a keresésükre. Egyet mondok, admirális, ne hozzom még egyszer kínos helyzetbe, mert torkig vagyok. – Piatnak – Fölrém lett az Avenger kapitánya, akit épp az imént vonszoltak ki, mint egy lisztes zsákot. És eszébe jutott Ozzel Admirális gyötrelmes kínhalála is. Parancsára, uram! felelte és igyekezett leplezni a félelmét. Megtaláljuk őket! Aztán az Admirális egy szársegéthez fordult. A flottát szétszorni! utasította. A szársegéd indult, hogy végrehajtsa a parancsot, az admirális arcán pedig a félelem sötét árnyéka suhant át. Csöppet sem volt biztos benne, hogy több szerencséje lesz, mint ozzálnak vagy nídának. Véderlovak birodalmi csillagrombolója méltóság teljesen siklotta nyílt űr felé. Kisebb hajókból álló flottája védelmezően fogta kerül, miközben a birodalmi armada lassan maga mögött hagyta az Avenger csillagrombolót. Sem az Avenger-en, sem Véder egész flottájában nem volt halvány sejtelmesen senkinek, milyen közel voltak az ájhított zsákmányhoz. Az Avenger rátért a flottával éppen ellenkező irányba vezető röppájára, hogy folytassa a kutatást, és közben hatalmas parancsnoki hídjának az oldalára tapadva magával hurcolt egy csészaj formájú kis teherhajót, a Millennium fákont. A fákon pilóta fülkéjében minden csöndes volt. Hánz megállította a hajóját, és olyan sebesen kikapcsolt minden rendszert, hogy még az egyébként beszédes Szrépiónak is elakadt a szava. Szrépió csak áltott egy lépésetet, tett, arcára odafagyott a csodálkozás. Igazán szólhatott volna neki, mielőtt kikapcsolta, mondta Leila hercegnő, és a robotra pillantott, aki úgy állt ott akár egy bronz szobor. Ó, rettentően sajnálom, mondta Hán hamis megbánást színlelve. Igazán nem állt szándékomban, hogy megbántsam a robotját. Gondolja, hogy olyan egyszerű ennyi idő alatt mindent leállítani és kikapcsolni? Leilának továbbra is kétségei voltak Hán stratégiáját illetően. Még mindig nem tudom végül is, mit ért el ezzel az egésszel. Hán várrandítással el a lány bizalmatlanságát. Majd Ryan úgy is hamarosan gondolta, hisz egyszerűen nem volt más választásuk. Odafordult a másod másodpilotájához. Csubi, nézd meg, működik-e a leszálló karmantyúk kézi kioldója? A Vuki vakkantott egyet, aztán kikecmergett a helyéről, és hátra ment a részbe. Leila végignézte, hogy csubakka sorban kioldja az Avenger külső falába kapaszkodó, leszálló karmantyúkat, hogy a hajó bármelyik pillanatban késedelem nélkül felszállhasson. Leila hitetlen kedve csóválta a fejét, és Hánhoz fordult. Mondja, mint töri már megint a fejét. Végre szétválik a flotta, felelte Han, és kimutatott a pilótafülke ablakán. Forron remélem, hogy betartják a szokásos birodalmi előírást, és kidobják a szemetjüket, mielőtt fénysebességre mennek. A hercegnő eltűnődött egy pillanatig, vajon hová akar kiukadni Hán, aztán egyszerre csak elmosolyodott. A végén még kiderül, hogy ez a kótyagos fiú mégiscsak tudja, hogy mit csinál. Egészen lenyűgözve megveregette Hán fejét. Nem is rossz, nagyokos, nem is rossz. És aztán? Aztán, mondta Han. Aztán keresünk egy biztonságos kikötőt valahol. Nincs valami ötlete? Attól függ. Most hol vagyunk? Itt, mutatott egy apró fénypontot, ami vibrált a monitoron. Nem messze az Anuat rendszertől. Leila kicsusszant a helyéről, és közelebb húzódott Hanhoz, hogy jobban lássa a képernyőt. Különös, mondta Hán, miután egy pillanatig eltűnődött. Valami azt súgja nekem, hogy nem először járok erre felé. Nézzük csak a hajónaplót. Micsoda? Maga hajónaplót is vezet. Leila elismerése percről percre fokozódott. Ejha, ez aztán a szervezettség! hívődött. Hát igen, igyekszem, ugye? Felelte Hanis és közben a számítógép kiírásait leste. Megvan, tudtam! Landó! Ez aztán jó kis móka lesz. Sosem hallottam még ilyen nevű rendszerről, mondta Leila. Nem is rendszerez, hanem egy férfinak a neve. Landó Káriscián. Szerencsejátékos, szoknyapecer és sokoldalú gézengúz. Hán itt elég hosszú szünetet tartott, hogy az utolsó szó elérje a kívánt hatást, aztán a hercegnőre kacsintott. Szóval épp a maga guztusa szerint valós rác. A rendszer neve Bespin. Nincs túl közel, de elérhető. Leila a számítógép egyik monitorernyőjére pillantott, és elolvasta a kiírást. Bányász település, jelentette be. Igen, Tibanna gázmezők vannak rajta, tette hozzá Hán. Landó egy szabakpartiban nyerte az egészet, vagy legalábbis ezt állítja. Tudja, Landó meg én régről ismerjük egymást. Megbízik benne? kérdezte Reila. Nem, azt nem, de a birodalmat ki nem állhatja, annyit tudok. A hangszóróban a vuki vakkantása hallatszott. Hán nyomban megnyomott néhány kapcsológombot, amivel új információt hívott le a monitorokra, aztán előrehajolt, hogy kilásson a piróta fülke ablakán. – Oké, okay, Csubi, látom én is! – mondta. – Maradj a kézi kioldónál! – aztán a hercegnő felé fordulva azt mondta. – Itt repül a madárka, Szivi. Azzal hátra támaszkodott az ülésében, és hívogatóan rámosolygott a lányra. Lejle a fejét csóválta, aztán félszegen elmosolyodott, és egy futó csókot lehelt Hán ajkára. Vannak néha jó pillanatai, ismerte el vonakodva a lány. Nem valami gyakran, de vannak. Hán lassan hozzászokott a hercegnő kétes értékű bókeihoz, és igazán nem bánta őket. Egyre jobban élvezte, hogy a lány veszi alapot, és viszonozza az ő csipkerődő humorát és hát nem sok kétsége volt a afelől, hogy a lány is élvezi a dolgot. Enged ki, Csubi, hadd menjen, kiáltotta a mikrofonba vidámam. Az Avenger hasa alján kivágódott egy csapóajtó, és miközben a birodalmi galaktikus cirkáló nekilódulva a fénysebességre váltott, mesterséges aszteroida jövet okádott maga köré, hulladékból és javíthatatlan gépek alkatrészeiből, amelyek szétszoródva belevesztek az űr fekete végtelenjébe. Errejtőzve a szemét között, a Millennium Falcon észrevétlenül elvált a nagyobb hajótestétől, és messze lemaradt a felgyorsuló Avenger mögött. Végre biztonságban, gondolta Hans Szóló. A Millennium Falcon begyújtotta ionhajtóműveit, és a szálingózó űrszeméten áthatolva elsövített egy másik naprendszer felé. De a sodródó törmelékdarabok között ott volt egy másik hajó is. Amint a Falcon elhúzott a Bespin irányába, ez a másik hajó is begyújtotta hajtóműveit. Boba Fett, a galaktika leggyalázatosabb és legrettegettebb fejvadásza, Megfordította kisméretű elefánt formájú hajóját, a szlávé egyet, és a Falcon nyomába erett. Mert Boba Fettnek nem állt hogy szemelőté vesse a Millennium A pilótájának túl magas vérdiat tűzte ki a fejére, márpedig ez a félelmetes fejvadás szilárdan eltökélte, hogy azt a vérdiat ő kaparintja meg. Lúk határozottan úgy érezte, hogy fejlődik. Körbefutott a dzsungelban, megint jodával a hátán, és gazella könnyedséggel szökkent át az ajnövényzet és a hatalmas gyökerek kusza akadályai között. Lúk kezdett végre megszabadulni a büszkeségtől. A lelke kitisztult, semmiféle érzelem nem terhelte, és megnyílt az erő előtt, amely most már szabadon áramolhatott benne. Amikor aprócska tanítómestere egy ezüstrudat hajított lúk elé, az ifjú jedi tanítvány azonnal reagált. Villámgyorsan a rút felé vágott, és négy szikrázó darabra hasította, még mielőtt földet ért volna. Joda meg volt elégedve, és mosolyogva szemlélte lúk teljesítményét. Négy darab most! Te érezd erőt! De lúk öröme nem tartott sokáig. Hirtelen valami veszét valami baljóslatú cimatolt a levegőben. – Valami nincs itt rendjén, – mondta Jodának. – Veszedelmet érzek, halált. Körülnézett, hátra meglátja azt a valamit, ami ilyen erős hatást áraszt magából. Hátrafordulva megpillantott egy görcsösen összekuszálódott faóriást, amelynek már málladozott, szétkorhat, megfeketedett a kérge. A fatövét egy pocsolya vize vette kerül, innen meredtek ki a kirbegúrba, szombvastagságú gyökerek, ölükben egy sötét, rejtelmes barlangnyílást fedve föl. Lúk óvatosan lemelte Jodát a hátáról, és leengedte a földre. A zsedine a félelemtől kővédermedve dermedve bámulta a fekete faóriást. Elnehezült a légzése, és alig bírt megszólalni. – Ugye szándékosan hoztál erre a helyre? – mondta végül Lúk. Jóde egy tekervényes gyökéren ült, és a pásztorbottya végét rákcsálta. Hűvesen Lúkra pillantott, de nem szólt semmit. Lúk megborzongott. – Fázom! – mondta, és még mindig a fát néztem. Ez a fa hatalommal bír, az erő sötét oldalának a hatalmával. A gonosz szolgája. Teneket kell beléje menni. Lúknak rossz előérzete támadt. Mi van oda bent? Csak amit magaddal viszel, felelte titokzatos a joda. Lúk óvatos a jodára pillantott, aztán megint a fára. Némán eltökélte, hogy összeszedi minden bátorságát és tudásszomját, és belép abba a sötét torokba, akármi várjon és rá odabent. bent. És nem visz magával más, csak a nem. Azért a fénykardjára szüksége lehet. Luke felkattintotta a fegyverét, aztán belegázolt a pocsoly sekély sekélyvizébe, és elindult a sötét nyílás felé azoknak az ijesztően nagy és semmi jót nem ígérő gyökereknek az örelésébe. De a Mester hangja megállította. – A fegyvered? – korholta Joda. – Fölösleges! Nem lesz rá szükséged. Lúk megtorpant, és újra megnézte magának a fát. Menjen be ebbe a baljóslatú barlangba teljesen fegyvertelenül. Már sokat fejlődött az utóbbi időben, erre a feladatra még alkalmatlannak érezte magát. Még szorosabban megmarkolta a kargyát, és nemet intett a fejével. a vállat vont, és egykedvűen tovább rákcsálta a pásztarbottyát. Lúk mély lélegzetet vett, aztán óvatosan belépett abba a furafa üregbe. Az üreg belsejében olyan sűrű volt a sötét, hogy Luke szinte tapintani tudta. Olyan áthatolhatatlan a feketeség, hogy lézerkardjának fénysugara alig egy méterre világított előre, aztán beleveszett a korom sötétbe. Miközben lassan nyomult előre, az arcát nyálkás, csepegő tárgyak súrolták, és az üreg Egyenetlen padlózatát borító nedvesség szivárogni kezdett fölfelé a csizmájába. Ment egyre csak előre a sötétben, és a szeme fokozatosan hozzászokott a feketeséghez. Fölsejlet előtte egy folyosó, de amikor feléje indult, meglepetésére vastag, ragacsos szövevény a testére. Akár valami óriás hálója, a massza valósággal gúzsba kötötte lúgot. Lúk a fénykardjával beléhasított, így aztán nagy nehezen sikerült végre kiszabadítani a testét és östfényt vágni a maga előtt. Izzó kardját maga elé tartva ismét elindult, de az üreg padlóján észrevett egy tárgyat. Luke lefelé fordította a fénykardot, amelynek a fénye egy fekete, csillogó hátú bogárra esett, amely megvolt, vagy akkora, mint Lúk keze. A furcsa lény a következő pillanatban felszaladt a sikamnos farra és csatlakozott társai nyüzsgő csapatához. Lúk visszahőkölt egy lépést, és elakadt a lélegzete. Abban a pillanatban erősen gondolkodóba esett. Nem kellene megkeresni a kiáratot, de aztán erőt vett magán, és még mélyebbre hatolt a sötét verembe. Fénykardja halovány fénye után tájékozódva ment előre, és egyszerre megérezte, hogy kitágul körülötte a tér. Erőltette a szemét, hogy lásson valamit a sötétben, és a fülét is hegyezte, ahogy csak bírta. De egyetlen hang sem hallatszott, semmi. Aztán váratlanul hangos sziszegés. Ismerős volt a hang, lúg kővédermett. Hagymázos álmaiban is kísértette néha ez a sziszegés. Egy megnevezhetetlen valaminek volt ez a küszködő lélegzetvétele, Valaminek, ami egykor ember volt. A sötétség mélyén villant, egy felkattintott lézerkart kékes lángsóvája. A halovány megvilágításban Luke megpillantotta Darth Vader kísérteties alakját, amint a feje fölé emeli támadásra készülve a kardját, és aztán előre lendül. Az elmúlt hetek kemény zsedi edzései nem múltak el nyomtalanul. Luke Felkészülten várta a támadást, kirántotta a fénykardját, és elegánsan ellépett Véder rohama elől. Ugyanezzel a mozdulattal Luke Véder felé fordult, és egyetlen pontra koncentrálva magába szívta az erőt. Nyomban érezte, ahogy szétárad a tagjaiban. Felemelte a lézerkardot, és megsemmisítő csapás mért Véder fejére. Egyetlen erőteljes csapás, és a fekete lovag feje elvált a törzsétől. A fej túl lefordult a földre, és fémesen kongva végiggurult a barlang padlóján. Miközben Luke megbabonázva bámult, véder testét elnyelte a sötétség. Akkor Luke lepillantott a földre oda, ahol a sisak végül is megállapodott, közvetlen a lába előtt. Egy pillanatig teljes csönd uralkodott, aztán a sisak recsegve felhasadt és szétnyílt. Lók csak bámult döbbenten és nem akart hinni a szemének, mert a sisak félre gurult, és mögül nem dártvéder ismeretlen, sokszor elképzelt arca bukkant elő, hanem a lókéj. Kifejezéstelenül nézett rá a földről. A fiatalember a látványtól halára rémülten csak tátogni tudott. Aztán váratlanul, éppon hirtelen, ahogy feltűnt, a lemetszett fő elhomályosult akár egy hátborozongató látomásban. Lúg dermedten bámult a sötét űrbe, ahol az előbb még ott hevert az a fő, meg a széthasadt sisak. Az agya vadul pörgött, kavargó érzelmei úgy feszítették a bensőjét, majd szétvetették. A fa, mondta magának. Biztosan az egész csak ennek az ocsmány üregnek valami ócska trükkje, vagy joda egy újabb cselfogása, amért a figyelmeztetése ellenére fegyverrel a kezébe jött be ide. Eltűnődött, vajon tényleg önmagával csatározott-e az imént, vagy az erő sötét oldalak kaparintotta meg a lelkét. A végén még belőle is olyan ördögi figura válik, mint Darth Vaderből. És vajon nem rejtőzik-e még valami ennél is sötétebb jelentés a felkavaró látomás mögött. Hosszú időt eltelt, mire Luke Skywalker összeszedte magát annyira, hogy kibotorkáljon abból a feneketlen, sötét üregből. Mindeközben a kis jedi mester rendületlenül ücsörgött a gyökerekből összefont fatönkön, és egykedvűen rákcsálta pásztorbottya végét.